Ja tere tulemast! On esmaspäev 21. juuni ja käes on tehnavate kolmas podcast. Minuga on Heiko. Tere, tere, tere, tere! Nagu ikka? Nagu ikka, nagu alati. Muidu neljapäeviti see Heigo siis esmaspäeval. Ja, äh, juhtus jooki asi, et üks arvuti suri ära. Ja, ja muudule on järgmise parema sünd, nagu kippub olema. Ja nagu ma siin on öelnud, et läksin kurjale teele ja... Sain omale mäki, ja siin me mõtleme ühe hetke, mida edasi öelda, ja jätkame jätkame, teemale. jätkame jätkame <laughs> sellega, et äh, täna siis tutvustati lahemalt või tuli välja nüüd nagu siis laiemale publikule ka alla laadimiseks ja, ja uuendamiseks enda telefonidesse ja iPodidesse iOS 4 ja. Mis on siis äh, Apple'i uus operatsioonisüsteem? Mobiiltelefonidele ja iPodidele ja iPadidele? Ja, et me tegelikult ei ole päris kindlad, et kas te saate praegu kohe uuendada oma seadmeid, aga, aga vähemalt Eestisse lähipäevade jooksul peaks see jõudma. Uh, mis siis tuli selle uue, uue operatsioonisüsteemiga? Kõige olulisem, kõige esimeseks. Et, uh, Nii-öelda, see multitegum. Ja, hea sõna. <laughs> Jäle, <laughs> hea, sõna. Töö. Multitegum töö. Uh, ja. Multitasking, ehk siis mitme programmi korraga jooksutamine. Uh, Jah, no see on selline. Ta põhimõtteliselt tundub, nagu ta oleks. Ma olen sellest rääkinud, et, et ta, ta nagu on multitasking, aga tegelikult ta ikka päris ei ole. Uh, folderid. Ikoonidele. Eks siis enam ei, ole, ei pea hoidma kõiki programme eraldi, vaid nüüd sa võid nad Saab kokku Mängud ühte kohta, spordi applicationi teise kohta, uudiste, uudiste asjad kolmandasse kohta, ja, ja selle võrra on sul väga palju lihtsam ja kergesti hallatavam kodueekraanid siis telefoni peal. Aios uh -huh. 4 on muidugi see asja, et esimese põlve iPoodid ja 2G, ehk siis esimese põlve iPhoneid. Ei, toeta seda ja, ja. lihtsalt sellel, sellel põhjusel, et, et nende riistvara ei ole piisavalt tugev selle asja jaoks. Kas neil jääb, jääb siis nagu rammiste protsessorist? Tõeliselt puudu, okay. um, Seda ähvardati ka juba, minu arust, selle kolmanda osiga et esimese põlva iPodid ei taha väga toetada See aga, aga minu oma jookseb siia korralikult ei ole probleem olnud. No, nii, käime vast kiiresti veel üle, et um, iPuoks, mis on siis. Apple'i raamatupood põhimõtteliselt ei ole vist sellisel väiksel ekraanil meile kellegi väga huvi pakkuvaks Samas ise olen lugenud mõnda siukest, või no, vähemalt alla laadind eeldusega, et ma hakkan seda lugema raamatu meil lugesin esimese peatükk ära ja siis ma lihtsalt nagu ei leidnud selle on väga palju rohkem mõte, et ma silm siis on võimalus ainult siis 3GS-i omanikel on võimalus video fookust määrata mingi väike muudatus uh, Bluetooth uh, klaviatuurid Hered. Hered. Ja, ja siis parem õigekeelsuse kontroll süksed pisiksed muudatused aga, aga vast kõige suurem ikkagi on need folderid ja, ja see multitasking kui saate, siis proovige järgi ja andke meile teada, kuidas on ja. meie omanit seadmeid. Okay. <laughs> ei, lihtsalt ei õnnestunud lihtsalt ei <laughs> Vat, siis meil Youtube tuli välja väga põneva asjaga ja mingis? Pakub, pakub välja võimaluse laaldida üles täiesti muutmatu kui video ja seda siis otse brauseris omale meeldivate efektidega taiendada ja seal on vist tohutu hulk muusika palu mida sa saad kasutada nagu, ilma, selle, ilma probleemita et sa peaksid kellelegi nagu, teada ma, et ma nüüd kasutan seda muusika videot või seda no, muusika lugu sellepärast, et video on sinu enda oma mm -hmm. ja ei ole mingisuguseid probleeme igasugust seda siis öelda nüüd autori, autori õigusega. Minul tegelikult minul on tegelikult minul on tegelikult üks video maha võetud selle pärast see oli mingi lugu seal kasutusel ja. ja alguses nad tegid niimoodi et võtsid, kuna ma tegin nii mängu kaadritest, tegin muusika video nii öelda siis, siis sellel oli olnud väga mõte, et kui nad mul heli ära võtsid et tumalt ei näinud see üldse enam nii hea välja ja, ja üks video mul täiesti kustutati ära et see on okay. siuke nuker et, et Nüüd on tore, et vähemalt on väga lihtsaks tehtud selline lihtne video lõikamine, selle ülesriputamine ja sinna ka mingi loo taha panemine, kui see oleks Sest, et Paratamatult nende väikest mobiiltelefonidega filmimisel ei ole see heli just see, mida otsitakse. See on rohkem see hetke emotsioon ja, ja. see, et ma tahan seda hetki kõikide sõprada ja imaga jagada kui nagu inimesed teevad oma videod valmis siis pärast jäävad, telefoni sisse vaadatakse 2 kolm korda ja. Mm -hmm. kõik nii et selle pärast kasutage Quicki või YouTubei ja, ja. saatkin need üles, et ärgi jätke oma telefoni pärast on uvitav vaadatevaest nii on, nii on siis on meil Microsoft jah, tuli tegelikult nüüd juba Umbes pool aastat on nad teinud, on, on käib selline laine, et, et um, uuendused nende interneti keskkondadele. Pilve. Kuidas seda sõna? Pilveroolindusele või? Pilveroolindus, Kõik teavad hotmaili, et kui MSN tuli, siis, siis see väga tuli ka hotmail. Või õigemini tehti meil omale ja siis sellega sai ka imes sisse logida. Mina vähemalt alustasin nii, et üks me eramus alustasime nii? Just? Hotmeil sai uuendusi, et mis sa arvad neist, mis need on? Need on kõige suurem on muidugi see, et, et sa saad põhimõtteliselt saata teisele inimesele kümne gigabaiti jagu andmeid ühe korraga Ühe korraga küll, aga sa ei saa panna sinna mingi 4,7 gigast DVD siis tõmmist otsa niimoodi temale jagada asi on natuke rohkem piiratud, sa saad siiski jagada vaid ühe faili või siis 200 faili maksimum suurusega siis 50 mega ühe faili kohta, mis siis kokku teebki 110 giga aga mis tegelikult ei ole üldse halb ei ole sest nagu 50 megabaiti on päris paras tegelikult on päris paras mingisuguseid suuri esitlusi ei jaga sellega seda üldjuhul jagatakse läbi erinevate interneti lehekülgeda just aga loota ju võib muud muudatusi nägid seal seal oli kirjas küll lugesime NGATSETis vist oli või oli või oli TechCrunchis Kus, kuskil seal oli igal juhul kirjas oli et, et põhimõtteliselt on see et, et na ei salvesta neid e-maile e-maileid olevaid siis pilte ja asju, enam otse sulle e-maili postkasti, vaid ta salvestab nad sinu isiklikule SkyDriveile mis on siis põhimõtteliselt sinu isiklik 25 gigane kovagetas internetis mm -hmm. ja mis annab Microsoft sulle tasuta samamoodi nagu Google annab sulle Google Docsiga tasuta, ja. aga Google annab ainult 1 gigabaiti ja, see on 25 korda vähem ja siis kuna, kui on näiteks kirjas on kaasa pandud ainult pildid siis idees minul, minul see süsteem küll ei toiminud veel, aga võibolla on lihtsalt liiga varane veel kovab sulle nendes pildidest slideshow et sa ei pea need üks aval selle enam avama ja siis vaatama, et sa võid need lihtsalt kõik korraga avada ja siis ta näitabki neid sulle nagu pildi pildirida hästi mõnus nii küll ja et, ma arvan, et meil ei olnud sellepärast, et nad tavaliselt jagavad need asjad välja nagu erinevatele piirkondate kaupa, nagu et, et meil ilmselt ei ole kõige suurema prioriteediga piirkond, et sellepärast nad meil seda ei ole annud veel, aga ma pean tunnistama, ma pole viimased paar päeva proovinud ka, et, et ilmselt ta meile ikka kohe ja kohe jõuab. Nii, aga räägiks äh... Office 2010. Office 2010. Sa olen kasutanud pikemalt. Minu on kasutanud, et Microsoft pakkus sellise võimaluse, et peetat äh, tasuta alla tõmmata, et kõik teavad muidu, et, äh, et Office äh, Office muidu maksab ja ja uute arvutatega praegu, igal pool on kui sa Eestis ostad siis sa näed, et seal on kirjas, et oh, et kaasas on Office 2007 starter ja see on vaikselt sulgudused, 30 päevane prooviversioon Süke tore, et et nüüd sai seda tasuta proovida aga tuli nüüd päriselt välja, nii et mis ma oskan öelda, kes 2007 Officeid on kasutanud nende jaoks on see väga tuttav, et pole mitte midagi põhimõtteliselt muutunud, natukene on optimeeritud natukene on lihtsamaks tehtud on asju vähemaks võetud ja ja üldises mõttes mugavam kasutada, et kõik on kõik on lihtsalt käepärasemaks tehtud et 2007 nad tegid selle suure muudatuse, et neil tuli üles nemad kutsuvad seda riboniks et siis sul üleval teane näitab, et talle ei meeldi ja väga paljutel ei meeldi, see muudatus oli niivõrd suur lihtsalt. sellega oli juba raske harjuda Üm, siis, siis 2010, minu jaoks oli 2010 peale, minek oli tegelikult isegi täitsa okei et minu jaoks ei 2007 vahele või, no, ma sain seda kasutada sest et koolides ja mujal oli see peale ju, aga, aga mulle kunagi ei meeldinud siis 2010 jätis mulle väga positiivse mulle et ei oska ühtegi sõna öelda, et, et kui teil 2007 tekitas negatiivse emotsiooni siis äh, ärge nagu mingi sama suhtumisega 2010 peale, et proovige kindlasti järgi ja, ja ei ole üldse asi nii hull ja, ja sellel Office 2010 siis samamoodi, et äh, sul on võimalus eelmisel korra räägitud äh, Office laivist äh, sul on võimalus need Oma dokumentid otse sinna saata, see on võimalus nad dokumentid otse oma SkyDrive'ile salvestada. See on aga see integratsioon rohkem, et igati pidi võideldakse Google'i Google vastu, et üritatakse konkurentsi pakkuda kuidagi. Tuleb pakkuda, ju siis läheb asja ainult paremaks. Aga meile see meeldib. <laughs> Just nii. Um, siis on meil meil on uued telefonid, mis tulevad nagu see seeni peale vihva küll Android, küll Nogi ja küll Apple Apple tuleb korda aastas, aga tuleb suure sajuna korraga nii et selles mõttes räägitakse korra ära ja on pikka aega vaikust jälle Nogial on N8 Rääkin ka, mis mõlemad korrad tuleb rääkinud ja. Ja. saime juba lühidalt mainitud seda, aga, aga sellel on laheldad pisikised asjad, mis tulevad aega, et jälle välja on on Bluetooth klavetuurid hiired, mida põhimõtteliselt sa paned telefoni laua peale ja sa saad eraldi klavetuuri peale ja hiirega sellel nagu kõikema tööd teha läbi HDMI liidese või pildi või videod saata otse telekasse mm -hmm. vaadata enda video pilti. see on see HD ready kvaliteet vist 720p vist ja, mitte ja, full HD päris veel, just, mitte. Vist, veel mitte just <laughs> Üks, üks positiivsemaid ja üllatavamaid asju oli see, kuidas N8 kasutab võimalust öö, minu, ta on võimalus kasutada USB mälupulkesed. See on müstiline minu jaoks. Kui sul on nagu telefon ja siis sul on võtad eraldi teise käte võtad ja siis sa ühendad pulga telefoni sisse ja siis saad telefoni seest, kas mälupulgale salvestada või, vastu, või, või... mälupulga pead siis telefoni salvestada mis on niivõrd geniaalne kui sa, kui sa mõtled, et sa lähed kohtumisele sul on sul läpakat ei ole kaasaseks ju. sul iPadi ei ole iPadile vist ei saagi pulku isegi, kes teed ei saa panna ei, <laughs> siis kui sa ütleme, et sul iPad on sa saad lahen aga, <laughs> <laughs> aga läpakat ei ole ja Lähed kohtumisele, sulle öeldakse, et näed, et siin on lepinga, aga mul on saanud mänu pulga peal, et ma ei saa sulle pulk kaasa anda. <laughs> Mis me teeme? sa oled, ai, pole hullu, ma panen telefoni. Ja. ja siis vaatad seda seal oma telefoni sees ja soovikorral, saad vist isegi muuta seda seal, et mulle see lepingupunkt ei <laughs> meeldi. Võtame selle välja, kirjutame selle palganumbre viiskorda suuremaks ja ma kirjutan see alla. Ja. ja kõik seda kolme poole tollise ekraani peal. Just. Ja. Telefonis on sees veel ka praeguseks juba kohustuslikuks saanud äh, GPS, uh -huh. mis on siis äh, global positioning System. Digi digialgirjastada. Saab Di mobiili id -ga. Mobiili ID on täiesti võimalik algirjastada, ja, ja minu telefoniga on võimalik pangas käia samamoodi kõik asju teha. Nii et, et tegelikult otta. No, digialgirjastamine on kahtlane aga Ärmselta suure suuga või või kõige, ja. Oks, ja. Okay. aga äh, GPS ist rääkides koos Ovi mäpsiga, mis on kõigil Nogiatel tasuta siis noh uutel uutel noh, aga see on noh, ma ei kujuta üldse et, et nad ühtegi Nogiat teevad enam ilmasel et, et see on ja, nüüd suur ja. suur marketingi nagu et... jah üle üldse jah mida saaks ühele telefonile veel juurde peale kõikide nende asjad, mis peale on ära lugenud. Plus 12 megapikslise kaamera. Kristo pakub välja praegu siin jututuas, et oleks lahe, kui telefonid suudaks ID kaarte lugeda. Et, ja samamoodi siis pangakaarte, et ma tean, et äh, Ameerikas on iPhoneile leiutatud selline jublakas, mis suudab seda magnetriba lugeda ja jah. sa suud, saad nagu krediitkaardi makseid teha niimoodi. Aga, aga jah, et nad seda. Näljaks, et nad selle magnetriba tegid, et kõik lähevad ju nende kiipide peale kiipide üle juba. Peale üle, et miks, miks nagu kohe seda ei tehtud? Aga Nüüd on süsteem keerulisem või ka see... raskem sisse ehitada. See Ilmselt... kindlasti palju suurem. Aga ütleme siis kristalleti jõuda tööle ja hakka arendama. Ja. <laughs> <laughs> Nüüd me oleme jõudnud enda podcastiga sellesse kohta, kus hakkame rääkima mängudest. <laughs> mängudest ja. <laughs> Kuidas? No, kõik teavad, et on on konsoolideks et, et kunagi, kunagi ammu-ammu kui arvuteid veel ei olnud, siis sai telekamängi hästi palju mängitud eks? olid need püsikesed kassetidega kus sa et mängida tanki ja supermaari Superma ja, ja siis äh, kontraaliga ja siis sai seda pardikest lasta selle püssiga. Ja, et, sõnaga, kõigil on need väga meeles on ju kõik teavad, mis need on ja kellegil ei lähe see kasseti puhumine ära ja selle, selle kasseti kaane, või selle Ja, konsooli kaane lõgistamine see on hästi gift konsoolid on natukene nüüd enasi arenend natukene pisut. <laughs> õige pisut ja, ja just lõppes selline konverents nagu E3 kus siis kõik tutustavad oma uusimaid nii konsooli kui arvuti mänge. ja sealt ma uudised, mis ma niimoodi operatiivselt panin ka meie Facebook ja Twitterisse aga käiks need korra üle ja, ja kuulaks, mida sina neist arvad ja mida Tiane neist näiteks arvab et, et mis mulle jätab kõigepealt räägime, räägime viist või üldse Nintendost et, noh, viimul on eks ja seda me oleme kõik siin mänginud et, mitte, ühe korra. mitte ühe korra ja kitarhirood ja sellised asjad on kõik tuttavad et ka mäng mis kitarhirolle peale tuleb on Rockband 3 ja nende uuendus on see et kitarrid lähevad aina reaalsemaks päris -gitaridele. et kui muidu on viis nuppu ja üks, üks keel ja keele imitatsioon siis nüüd on juba päris nüüd on päris kitar kaks erinevat varianti üks on selline, kus sul on asemel väga suur nuppude jada põhimõtteliselt ja sa saad imiteerida keelte vajutamist ja teine on selline kus sul on päris keeled ja keelte all on nuppud nii et sul on võimalik see gitar rühendera võimu ja samal ajal kui sa mängu mängid mängida ka päris muusikat mis on see on, see on väga väga gift et kui vaid ise ei oskaks ja. ja siis tuli kolmega tuli ka, tuli ka klaver Siin noh, sündesaator, sõike 60 cm laiune vastu. Sõike 2-3 oktaavi on seal peal ja, ja, ja täiesti mängitav. Nii palju kui videost video nähtud on, siis äh, ja tundub kerge. Kerge, ei tundu kerge. Minu ajaks tundus väga... See no, vähemalt see vend tüüp, kes mängis seal, sema ajaks oli see juba päris lihtne. No ilmselt, kui nad teevad mingit presentatsiooni, siis nad on seda enne on seda väga kaua harjutand um, mul meeldib see, et um, kui kogu aeg tehti püsie maani tehakse nalja nende üle et kes imiteerivad ja imiteerivad, niimoodi rokkimist ja oma kodus trussikute väär rokkivad, seal on ja teleka ja oma, mõtlevad, et nad on ilgelt lahedada, aga tegelikult ei midagi um, siis Minnaks see natukene, natukene, natuke tõsisemaks, et sul on tegelikult ka võimalik mingisugune päris, päris oskus nagu saavutada ja. Ja, ja kuna see on mäng, siis seda tehaks hästi vaikselt ja seda on väga lihtne nagu seal minna, nii et... Praeguseks on siis on gitarid, on trummid, on mikrofonid ja on nüüd on, nüüd on siis ka intensaator lisaks. Trummid on nagu trubid ikka. Ja mikrofon mõõdab, kas sa laulad õige hääle kõrgusega nagu päris nagu päris siis, aah, viiga semases on need, et äh, väiksemate kättega inimestele on nüüd väga hea uudis, viilad oled väiksemad pulteid, 35% mõõdult ja mahult väiksemad ja mugavamad käes, tunnused uvitavad ja mul, mis mulle tegelikult kõige rohkem uute pultide juures meeldis oli see, et, et see number 1 ja 2 need on suuremad, sest muidu nad on hästi pisiksed, mingid 3-4 mm võibolla, aga siin nad on laiemad, sest et kui ma Super mängin, siis sa ei kujuta ette, kui valusaks need näpud lähevad. Tean. Siis lihtsalt need suuremad nupud aitavad, kindlasti hästi palju kaasa. Aga teistest konsoolidest Mis on oma võimekuselt viist palju üle, eks See on Xbox 360 ja PlayStation 3. Eks? Aga kuna nad nägid, kui suurt edu viis oma selle reaalsusega, jah, et seal on võimalus hoida pulti käes, seda vibutada õhus, ja tegelikult ekraanil enam-vähem nii toimubki? Ja imiteerida põhimõtteliselt nagu tegevust kolfi siis puldiga põhimõtteliselt olemas, olematud palli lüüa ja tennist samamoodi, bowlingut noh ma usun ka, et inimesed on seda ikka näinud, et, aga mis on siis PS3-el vastu panna No, sükkane, nad panid enda pultide otsa sellised suured võtsukommi meenutavad pallikesed mis Helend, helendavad, helendavad kerakesed <laughs> helendavad kerakesed puldi otsa ja nüüd teevad sama asja järgi ja põhimõtteliselt on see vahega sellega, et äh, Sony suudab seda teha full HDs või ei suuda ja. Kogu vahe. ja täpsus on neil parem sellepärast, et nad ei jälgi mm -hmm. mit, mitte pultisees ei ole sensoreid vaid on eraldi jubin, mis käib teleka alla või peale ja see saab sellest valguse liikumisest aru, selle keraliikumisest aru. Ja sorry, see isegi kui meie ütleme seda praegu, see tundub naljak, siis te peate seda nägema ja see tundub veel naljakam. Et äh, minul oleks väga piinlik nende helendavate keradega mööda tuba üb ringi übata. Eriti pimedast toas. Ja kortermajas, kus teised inimesed vaatavad siin läbi <laughs> no, siin elendavad pallik, kes on käes. Kõik arvavad, et sa oled liitunud mingisugune kisakoorid rukutega ja <laughs> Selle vastu tuli Xbox huvitava asjaga välja, et nad kaotasid absoluutult igasugused puldid ära. Nevad ühel hetkel lihtsalt mõtlesid, et aga mille jaoks on pulti vaja. Las, see juba lakas selle teleka juures jälgimise sind. <laughs> ja siis nad mõtlesid üks süsteemi välja väljana, mida kutsutakse Kinectiks ja see põhimõtteliselt siis jälgib 48 punkti sinu kehal ja selle järgi sell... täpselt sul vist kadus korra ära ütle uuesti mis, ära, mis asi kadus ära? sinu heli ei jõudnud kohale aga nüüd on juba tagasi, nii et räägi see on räägi, et äsulaga, et sinu kehal, ta saab sinu keha liikumisest aru, saab 48 erineva punkti äh, või siis liigese kohast aru ja ta suudab, suudab, suudab imiteerida sama asja ja tõlgendada seda ke, sinu keha tegemist, et äh, mis sa arvad, sest on see nagu, tundub see sinu jaoks normaal, kui sul nagu mitte midagi ei ole, et, Et viiga on vähemalt see tunne, et okei, okay, et mul on reket, nii öelda, käes. Et, et äh, selle, meil jäi ötlemata enne Sony PlayStation Move on selle nimi. Mm. Et selle moveiga on ka, sul, sul on näiteks reket, või, või, või kujutada ette, et sul on bowlingu pall käes. Aga seal on ka bowling olemas, Xboxi peal, mitte midagi käes. Ja. Et, mis, mis tunda see tegitab? täpselt tõb, sellise tunde, aga nagu mul oleks mingisugune veidi niimoodi pea peale kukkund ja siis ma taidlen ka see tuba tubajaga ja ütlen ette et ma teen igasuguseid asju põhimõtteliselt on nagu viia ja, ja soniga näpselt samamoodi tegelikult on eks? Ja, aga sul on nagu kogemus on reaalsem lihtsalt sul on nagu mingi asi käes ja sa nagu konkreetselt tegutsed mingi asjaga mitte sa lihtsalt ei vehi telekale ja kus juures selle xboxiga on veel sükka hämmastav asi, et see on juhitav. see oli minu arust väga kift, sul on võimalus lihtsalt ütle, et Xbox Play, Xbox Top, Xbox Next kui sul on mingid filmid Xbox, peal, siis sa võid öelda, et hakka seda mängima ta otsib selle ise üles, ja hakkab mängima sul on võimalus Minority Reportis täiesti tuttav liigutus film, et sa saad käega liigutada käsi ette sul on võimalik kerida mingisugust asjade vahel, see töötab see kulme täielik ulme ja mängimise koha pealt mul oli alguses täpselt samasugune mõte, et no, see põd täiesti loll olema, üppad selle üksi ilma, kui sul muidu sõbrad tulevad küllamalt sul on mingi juhtpult käes, siis veel mõtlevad, et no okei, okay, mängib või midagi ainu. aga kui sul mitte midagi ei ole aga selle peale ma vaatasin, kuidas Leo Laporte, üks väga tuntud internetisel ja tema esimest korda sai proovida sel samal päeval kui see avalikust aiti enne seda vist. see oli hommikul ja, ja. Mingi viie <laughs> ja tema oli tõsiselt üllatunud. ja talle väga meeldis et äh... ja, aga samast aegu ürtanud ennast isegi nagu ette seda nagu endale koju ostma ja sellega seal mängimas ta ütles, et ta kingib selle enda lastel <laughs> no, seda me teame, kuidas isad oma lastel asju kingivad <laughs> juur kipub nii olema, et nad mängivad ise rohkem Uh, selle, muidugi selle käega juhtimise ja kõikide nende hääljuhtimise kohta on, on muidugi ka palju nalja ja sa saad enda sõpradele väga palju nagu, prankada. Et, et kui nagu, sõber tuleb tuppa siis, sa vaatad samal ajal enda mingisõigusest, äh, vaatad Xboxi kaud mingid filmi ja siis vaatad sõber lepitad vastu ja hetkel <laughs> hiljem on seal nagu peale film, ma ei tea kuhu kohta ennast nagu kerinud ja kõik on jumales assis. Ja siis sa vaatad, kui jalgpalli läbi interneti televisiooni. Ja vaatad, vaatad, vaatad. Ja siis naine räägib teises toas midagi. Üritab see tähelepanu saada. Ja sa, siis sa vaatad rahulikult edasi. Ja tuleb Xbox Top! Ja selle hetkel võiks see värav. Ja siis, siis no nii ongi. No. See ma arvan, et igiline naistele meeldib. Et isegi kui mees ütleb, et ma natukene vaatan, natukene veel. Siis naine võib tagantuast karjuda Xbox Top! Ja siis jääbki fight <laughs> ja siis meel väga kaua aega ja nagu ta ütleb Xbox Start ei anna teha siis nagu talapaja enne nagu nupust võt sellised, sellised lood siis sellised lood tänaseks mingid viimaseid mõteid Tjane, sulle midagi? vaatame kiiresti midagi väga väga põrutavad interneti, internetisest iOS 4 on välja tulnud siiski <laughs> täitsa olemas siis on meil jah, väga palju uudiseid ongi ainult iOS 4 ja, ja põhimõtteliselt ma arvan, et me võime siis selleks korraks siis peo kokku tõmmata tundub nii, et äh, me ei oska muud soovida kui äh, Ärge üle jooge. Iluselt jaanipäeva. Ja ärge ennast ära pole ja. Kui te valite lõkke, millest tule juba siis valigi selline 20 cm grill. Aga lubatakse sooja ilma, nii et mõnusalt mõnusalt aega kõigile. Sooja ilm tähendab üldjuhul seda, et siis ei ole palju tuult ja siis on sääski palju, nii et ostke offi. Kui te veel lõiate poest. Ja. Pidi otsa Aga okei, okay, tšau. Ja. Tšau.